Розділ 14, у якому в замку Штольц з'ясовуються різні речі, у тому числі й той факт, що в усьому винні по черзі підступність жінок і Вольфрам Невіц, Ян фон Біберштейн, пан на замку Штольц, був схожий на свого брата Ульріха як близнюк. Усі знали, що пан на Штольці значно молодший від пана на Фриндленді, але це не впадало в очі. Зумовлював це вигляд лицарів, воїстину гомерівський. Зріст титанів, постава героїв, плечі гідні Аякса. До того ж, щоб уже повністю вичерпати гомерівські порівняння, обличчя і грецькі носи обох панів-біберштанів негайно наводили нагадку про Агамемнона, Атрида, володаря Мікен. поважно, гордовитого, вельможного, шляхетного. Але який цього дня мав не найкращий настрій. Ян фон Біберштайн чекав на них у замковій зброярні, в палаті з високим склепінням, пронизливо холодній і просмерділій залізячем. Він явно був не в найкращому гуморі. «Усім вийти!» – скомандував він, як тільки переступив поріг, голосом від якого задрижали рогатини та глеві у стояках під стінами. «Тут будуть обговорюватися приватні та сімейні справи. Усім вийти!» – я сказав. Пані Чашникової це не стосується. Звичайно ж, твоя пані Чашникова особа нам приємна, а присутність бажана. Зелена дама легко кивнула головою, поправила манжет жестом, що свідчив про помірну зацікавленість. Рейневон не повірив, вона була зацікавлена, мабуть, навіть дуже. Пан на штольці склав руки на грудях. Може випадково, але він став так, що повішений на стіні щит з червоним рогом, опинився у нього просто над головою. Диявол, ібо він спокусив мене їхати до Зембець на турнір тоді, у день різдва Богородиці». Промовив він, дивлячись на Рейнона, так, як міг би дивитися Поліфем на Одіссея та його товаришів. Диявол був у цьому замішаний, по за сумнівом. Якби не пекельні сили, не сталися б усі ці нещастя. Я ніколи про тебе не почув би, не знав би, що ти існуєш. Не мусив би завдавати собі стільки клопоту, щоб ти нарешті перестав існувати. Він на хвилину замовк. Ринемон стояв тихо, навіть дихав тихо. «Одні кажуть, що ти скривдив мою доньку з помсти, з гніву на мене», – вівдалі Біберштайн. Вроцлавський єпископ, який зволив приділити увагу цій справі, розповідає всім, що з гусицьких і єретицьких підбурювань, аби мене як католика ущемити». А зембицький князь Ян стверджує, що ти виродок, і що такою є твоя злочинна натура. Подейкує також, що ти з дияволом у змові, і що диявол жертви тобі підсуває. Мені, щиро кажучи, однаково, але суто з цікавості, як вона насправді, відповідає, коли запитує. Риневн раптом збагнув, що він повністю і абсолютно забув текст про на свій захист, яку заздалегідь склав для цієї нагоди, яка мала, як передбачалося затьмарити Сократову. Він збагнув це з почуттям близьким до жаху. «Я не збираюся брехати!» Оте, щоб голос хоч якось звучав, він вклав усі свої сили. щоб оббілювати себе! Я несу відповідальність з... за те, що сталося, за наслідки пана Катажина і я...» «Пане Яне, правда, що я завинив, але я не злочинець, мене очорнили у ваших очах!» У тому, що сталося між мною і Катажиною. У цьому не було злих намірів. Клянуся могилою матері, ні злих намірів, ні злочинного задуму. Усе сталося силою випадку. Випадку? Довольно, хай вгадаю. Ти оце йдеш собі без злих намірів. Повертаєшся, припустімо, скорчмай додому. Ніченька темне, хоч окови, коли у темряві, силою випадку на тебе наскакує моя дочка. І ти... Трах зовсім випадково настромлюється на твій праник, який стерчить у тебе з ширінки, так було? Якщо саме так, то в моїх очах ти розгрішений. Я готовий відшкодувати. Рейневун набрав повітря в легені. Похвально, ще ж готовий, бо ж і відшкодуєш ще сьогодні. Я готовий узяти панну Катажину за жону. О. Біберштейн повернув голову до зеленої дами. Занурений, здавалося у споглядання власних нігтів. «Чуєте, пані, пані Чашникова? Він готовий взяти. А я, як припускаю, повинен на таке діктом почати не тяматися від щастя. Що вбайстряти буде батько, а в касі чоловік? Йому що? Ніхто не пояснив ситуації. Того, що мені досить пальцем кивнути, як тут з'явиться черга із сорока охочих? Що я, Віберштайн...» Можу чоловіками для Біберштайнів не перебирати, як захочу. Послухай, наш Маркачу, як на чоловіка мої казки, ти не виконуєш умов, ти вигнанець, ти єретик. Якби цього було мало, ти цілковитий голяк, Жибрак, так-так. Ян Зимбецький конфіскував у вас беля в усю батьківщину за зраду та єретицтво. А понад усе, пан на Штольці підвищив голос, «Потрібен приклад, щоби був досить переконливий. Такий, щоб про нього говорили по всьому шлянську, Такий, щоб надовго запам'ятали. Коли бракує страшних прикладів, коли злочини минають себе безкарно, суспільство деморалізується. Я маю рацію». Ніхто не заперечив. Єн Віберштайн підійшов, зазирнув Рейновинові в очі. «Я довго розмірковував», – сказав він цілком спокійним голосом – що я з тобою зроблю, коли нарешті тебе схоплю? Я трохи вивчив питання. Не применшувати мустердавні історії, та найбільш повчальною виявилося новітня. Отож у 19-му році, якихось вісім років тому, чеські католицькі пани, злапавши часників, страчували їх вигадливими способами, просто таки змагаючись один з одним в ідеях. Як я оцінив би це, пальма першості належить пану Янові Швіговському з Ризмберка. А теж якомусь упійманому гуситові пан Швіговський наказав напхати в пельку і в горлянку пороху, а потім цей порох підпалити. Очевидці стверджують, що під час вибуху полем'є і дим бухнули в Єретика аж іззаду. «Коли я це почув?» Вівдалі Біберштейн, відверто насолоджуючись виразом рейневаного обличчя. «Мене осяяло!» «Я вже знав, що накажу з тобою зробити, але я піду далі, ніж пан Швіховський. Набивши вщерть порохом, накажу запхати тобі в дупу свинцеву кулю і вимірю, на яку відстань вона вистрелить. Такий постріл з дупи повинен заспокоїти, як мої батьківські почуття, так і цікавість дослідника, як ти гадаєш? Мушу також не без задоволення дати тобі знати». Що страшенно, жорстоко поведуся з тобою і після смерті. Сам я вважав це ідіотизмом, і зайвим клопотом, але мій капелан наполіг. Ти, єретик, тому я не ховатиму твоїх останків у посвяченій землі. Я не кажу викинути їх десь у полі, а поживу ворном, Позак, якщо я добре запам'ятав, «квібус вівентібус нон комунікавімус мортіус комунікари нон посумус». З ким ми не мали спільноти за життя, з тими не будемо спільноті після смерті. Слова, які приписують папі Левові Великому. Я в ваших руках, пане Біберштайн. Смиренність допомогла Рейнованові зібрати рештки відваги. Відданий на вашу ласку і неласку, чините зі мною, як буде ваша воля. Захочете по-звірячому, хто вас тримає? А може ви страхаєте мене стратою, бо сподіваєтеся, що я почну скилити і просити помилування? Отож ні, пане Яне, я шляхтич, і я не принижуся в очах батька пани, яку кухаю. Гарно сказано, холодно оцінив пан на штульці. Гарно і сміливо. Ти знову викликаєш у мене цікавість дослідника, наскільки вистачить цієї сміливості. Ну, не тратьмо часу, Порох і куля чекають, у тебе є якесь останє бажання. Я хотів би побачити панну Катажину. А, що ще? Трахнути її на прощання. І свого сина. Ти не можеш мені цього заборонити, пане Яне. Можу. І забороняю. Я її кохаю. Цьому ми зараз зарадимо. Пане Яне. Назвалася Зелена Дама, а тембер її голосу викликав у пам'яті різні речі, у тому числі мед. Вияви великодушність, вияви лицарство. Прикладів якого в новітній історії теж не бракує. Навіть чеські католицькі пани виконували, гадаю, останні бажання гуситів, перш ніж набити їх порохом. Виконай бажання панича збеляви, пане Яне. Я хотіла б зазначити, що брак прикладів великодушності деморалізує суспільство не менше, ніж зайва поплежливість. Крім того, я за нього прошу. «І це переваже, схилив голову Ян Біберштейн. «Це переважа, пані, тож нехай так і буде. Ей, челядь!» Пан на штольці дав накази, прислужники побігли їх виконувати. Після нестерпного затяжного очікування рипнули двері. До зброярні зайшли дві жінки і одна дитина, хлопчик. Рейнон відчув, як його заливає гаряча хвиля, а кров б'є в обличчя. Він також зловив себе на тому, що мимоволі роззявляє рота. Рейнован зціпив щелепи, бо не хотів виглядати як остовпілий критин. Він не був упевнений щодо ефекту. Мабуть, він виглядав як ось товпілий кретин, бо так почувався. Одна з жінок була Матроною, друга – молодою дівчиною. Різниця у віці та вражаюча схожість залишали сумнівів це мати і донька. Неважко було з'ясувати її родовід їх обох, особливо тому, хто Екрейневан колись вислухав лекцію про типові спадкові риси жінок і дівчат з найбільш знатних шльонських родів. Лекцію, яку одного разу дала була пані Формоза фон Кросіх у реубретерському замку Бодак. Як Матрона, так і дівчина були досить низького зросту і досить присадкуваті, широких стегнах, як погожельки, жінки з роду погожелів, які з давніх давен влилися в рід біберштайнів. Так само, і маленькі Карпаті густо обсипані ластовинням носи, неспростовно свідчили про те, що в їхніх жилах тече кров погожелів. Матрони Рейневан не знав і ніколи не бачив. Дівчину бачив колись один раз. Хлопчик, який чіплявся за її спідницю, мав світлі очі, пухкі рученята, золотисті кучерики на голівці взагалі виглядав, мов маленький дурник, інакше кажучи, як маленький, гарненький, товстий і веснянкуватий херовимчик. Рейневан поняття не мав, від кого це врода. І загалом його це мало обходило. На згадані вище спостереження та думки – Опис яких потребував цих кількох речень Рейневанови вистачило однієї миті оскільки згідно з найбільш ученими астрономами того часу година хора поділялася на пункти моменти унції та атоми можна визнати що ці думки зайняли Рейневанови не більше ніж одну унцію і 30 атомів. приблизно стільки ж унцій та атомів потребував на те щоб проаналізувати ситуацію пан Ян Біберштейн його обличчя небезпечно потемніло, гомерівські брови грізно нахмурилися, грецький ніс насупився, вуса зловісно настовбурчилися. Дідусем внучати Янгуляти був, як виходило, старий лютий диявол. Бо саме старого лютого диявола нагадував у цей момент пан на шторці: так, схоже, що хоч бери, та відразу малюнь на фресті в костелі. Не та панна, ствердив він факт. А коли говорив, у його горлі рокотіли Акулева. «Виходить, що це зовсім не та панна. Виходить, що хтось намагається зробити з мене дурня». «Пані жона!» Його голос задвихтів у зброярні, ніби ввіз, навантажений порожними трунами. «Будь ласкаво забрати дочку до жіночих палат і звернутися до її глуздо. У той спосіб, який вважатимеш відповідним». Причому я, якщо можна, раджу бере зворізку на голу задницю до досягнення результату, тобто до моменту отримання відомостей. Як уже ці відомості матимеш, дорога пані жона, і зможеш поділитися ними зі мною, покажися мені на очі, ані раніше, ані з іншою метою показуватися не намагайся. Матрона трохи зблідла, але тільки зробила кніксом, не пискнувши слова. Рейневану піймав її погляд, коли вона тягнула дочку за білий рукавчик, що визирав з-під зеленої котарді. Це не був надто доброзичливий погляд. Донька, Катежина Біберштайн, теж глянула, крізь сльози. У погляді й був докір і жаль. Про що вона жаліла, чим докоряла, він міг лише здогадуватися, але не хотів. Його це перестало цікавити. Його перестала цікавити особа Катежини фон Біберштайн. Усі його думки були спрямовані до іншої особи. Про яку він раптом собі усвідомив, він нічого не знав, крім імені, яке вже зміг відгадати. Коли жінки вийшли разом із хлоп'ям, Ян фон Біберштейн вилився, потім вилився ще раз. «Ні красні кері, ну к вам не кредес мулері!» – пробурчав він. «Ні завтра, ні вчора, ніколи не віржинці. Латина». «Звідки у вас, жінок, стільки вірломства, пані Чашникова?» «Ми підступні!» Зелена дама усміхнулася своєю убивчо-чарівною усмішкою демониці. «Ми не прості, о, ми доньки Єви, адже нас було створено начебто з кривого ребра!» «Це ти сказала!» «Однак, хоч може здаватися інакше, нас не так легко збити з пуття і звести!» Зелена дама Глянула на Рейневана з підві. З часів райського саду нам трапляється цей факт поступатися змієм, але ніколи жовтопузом. Жовтопус псевдопус аподус, вид безногих ящерок. І що це мало би означати? Я загадка, відгадай мене, пане Яне. Близько в Я на Біберштейна зник так само швидко, як з'явився. Мельми, шановна, пані Чашникова. Він сильніше, ніж доти підкреслив титул. «Зволить бути пустотливою, а нам тут не до фіглів, правда, пане збиляве? Чи я помиляюся? Може, тобі весело? Може, тобі здається, що ти вже викрутився, як вугор вислизнув з халепи? Далеко ще до цього, ой, далеко! Що не ти, моїй касті дитину зробив, твоя взяла? Але ж ти напав на неї по-розбійницькому, тільки за це тебе варто було почетвертувати, або поза к'єрити к'єси і пископові видати, хай тебе у на набагаті засмажить. Ти, може, хотіла щось сказати, пані, чи мені здалося? Тобі здалося. Рипнули двері. До зброярні війшла Матрона Баштіпця. Трохи почервоніла, задихана, гойдаючи бюстом. «Го!» – втішився пан Ян. «Так швидко вдалося!» Її мость Біберштайнова Подивилися на чоловіка з поблежливою зверхністю, наблизилося, щось довго шептало на вухо. Що довше шептала, то більше панові яну розпромінювалося обличчя. Еге. «Ага вигукнув він, нарешті розпромінений до краю. Молодий Вольфрам Панневіць, ну, душею клянуся, сходиться. Волочився по Галинявських лісах, бавився в мандрівного лицаря. Видно, наткнувся на неї, коли вона від скарбничка в біру текла. «Ну, сто рогатих чертів! Та я ж пам'ятаю, а як-то потім сюди наїжджав, пам'ятаєш, жоно, як-то очима стріляв, червонів і слинився, подарунки привозив. Ну, але женитися охоти не було, то тепер буде. Бо це непогана партія, пані жоно, зовсім непогана. Зараз таки їду до гомолі». До старого пана-панневіце, побалакаємо. Два батьків, витівки наших нащадків, побалакаємо про честь. Він обірвав, глянув на зелену даму Ірейнована, не би здивований, що вони ще тут, не Я повинен. Нічого не повинен, різко перебила зелена дама. Тепер справою займаюся я. Забираю його і одразу ж від'їжджаю. Не заночуєш, пані? Дошина у шмат дороги. «Від'їжджаю зараз! Бувай, пане Яне!» Зелена дама поспішала і змушувала поспішати свій кортеж. Вони прямували на північ у бік скель та їхали поспіхом, перед очима в них був затягнутий імлою масив шленджі, а за спиною темно-сині рихлеби та ясьонки. Риневан їхав на кінці кортежу, не дуже усвідомлюючи, куди і навіщо. Він ще не охолов. Однак поїздка не тривала довго. Зелена дама раптом дала наказ зупинитися. Кивнула Рейнованові, щоб той їхав за нею. Біля підніжжя пагорба стояв камінний покутний хрест. Зазвичай такі хрести викликали в Рейнова на якісь асоціації, схиляли до роздумів. Тепер хрест нічого не викликав і ні до чого не схилив. «Злась!» – він послухався. Вона стояла перед ним, вітер шарпав її плащем, обліплював фігуру. «Тут ми розстанемося», – сказала вона. «Я їду до Счеліна, а звідти додому до Шинау. Твоє товариство небажане, розумієш? Давай собі раду сам». Він кивнув. Вона підійшла, зблизька подивилася йому в очі на хвилю. Потім відвела погляд. «Ти звів мою доньку-негіднику», – тихо сказала вона. «А я, я замість того, щоб дати тобі тепер по лиці і виявити зневагу, повинна червоніти. І, подумки, бути тобі вдячною, «Ти знаєш, за що. А ти теж червоніш. Добре. Хоч якась розрада. Нікчемна, але все-таки». Вона закусила губу. «Я Агнеса де Апольда, дружина чашника Бертольде Апольди. Мати Ютти де Апольда». «Я здогадався. Краще пізно, ніж ніколи. Мені цікаво, коли ти здогадалася. Раніше, але годі про це. Фортуна до тебе прихильна». Продовжила вона. «Ти просто такий класичний приклад улюбленця долі. Але перестань спокушати лихо. Утікай, зникне зі Шльонська. Найкраще назавжди. Ти тут у небезпеці? Віберштайн був не єдиним твоїм ворогом, у тебе їх багато. Рано чи пізно Катрисі з них упіймає тебе і покінчить з тобою. Я повинен залишитися». Він закусив губу. «Не вийду, поки не зустрінуся». «З моєю донькою, так?» Вона небезпечно примружила очі. «Я забороняю тобі. Мені прикро, але я не погоджуся на цей зв'язок. Ти не є для Ютти гідною партією». «Ян Зембецький насправді позбавив тебе всього і все відібрав. Але я не настільки користолюбна, як Біберштайн. Пережила б і Бога зяття, багатого тільки серцем. Нехай любов тріумфує в низькій халупці». «Але я не дозволю донці зв'язатися з переслідуваним вигнанцем. Ти сам, якщо маєш хоч трохи порядності, а я ж знаю, що маєш, не допустиш, щоб твої вороги твоїми слідами добралися до неї. Не наразиш її на небезпеку і шкоду. Підтвердь!» «Підтверджую, але я хотів би...» «Не хоти!» – негайно перебила вона. «Це не має сенсу. Забудь про неї і дозволь її забути. Минули вже два роки, хлопче». Я знаю, що тобі це заболить, але скажу. Час має велику здатність виліковувати. Стріла Амура буває застрягає глибоко, але й такі рани з часом загоюються, якщо їх не роз'ятрувати. Вона забуде. Може, вже забула. Я говорю це не для того, щоб робити тобі боляче, навпаки, щоб тобі полегшало. Тебе гризе думка про відповідальність, про обов'язок, про борг «У тебе немає ніяких боргів, Реймери. Ти вільний від зобов'язань. Може, я буду прозаїчна до боля, але що тут поетизувати? Те, що ви переспали, це епізод, який не має значення». Він не відповів. Вона підійшла до нього дуже близько. «Зустріч з тобою», – шепнула вона, обережно торкаючись його щоки. «Зустріч з тобою була приємною. Я буду її пам'ятати». «Але я не хотіла би вже ніколи з тобою зустрітися і бачити тебе. Ніколи і ніде. Це зрозуміло?» «Відповідай». «Зрозуміло». «На той випадок, якби тобі щось зайшло в голову, знай, Ютте не має в шинау. Вона виїхала. Розпитування тамтешніх і навколишніх нічого не дасть. Ніхто не знає місце її перебування. Ти зрозумів?» «Зрозумів». «То прощавай».